Fünf Freunde im Nebel. Wir sind die fünf Freunde: Julian und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Nun sind wir schon seit einer Woche hier und ein Tag war langweiliger als der andere. Für dich doch nicht. Du hast doch viel Spaß gehabt beim Reiten und auch in den Ställen. Und ich sage dir, ich habe mich jede Minute gelangweilt. Und zu allem noch dieses schreckliche Mädchen Henrietta. Ach, die Henry! Du müsstest dich eigentlich mit einem Mädchen gut verstehen, dass wie du lieber ein Junge sein möchte Oder wenigstens so tut. George und Anne lagen neben einem Heuhaufen auf der Wiese. Um sie herum grasten Pferde. Nicht weit entfernt stand ein weitläufiger Bau, über dessen Haupteingang ein großes Schild prangte. Rittmeister Johnsons Reitschule. Der Rittmeister und seine Frau nahmen in den Ferien Kinder in ihrem Gutshof auf und verstanden es, ihnen den Aufenthalt stets zu einem großen und schönen Erlebnis zu machen. Es war Ins Vorschlag gewesen, hierher zu kommen. Sie war schon immer ein kleiner Pferdenarr. George dagegen war nicht sehr begeistert. »Ich wünsche die Jungen wären hier. Sie würden diese Henrietta schon bändigen.« Ach, zu Hause wäre es jetzt schöner. Es stand dir ja frei, bei deinen Eltern im Felsenhaus zu bleiben. Aber du hast es vorgezogen, mit auf den Reiterhof zu kommen. Und jetzt hör auf mit deinem Gemecker. Hallo, Willy, wo rennst du hin? Ich muss zu Herrn Johnson. Herr Johnson, draußen ist ein Zigeunerjunge mit einem Pferd. Einen räudigen Schecken. Das Pferd hat etwas mit dem Bein. Hey, gut, ich komme, Willy. Komm, George, wir gehen mit. geht? was für ein schmutziger kleiner Zigeunerjunge. Hey, Zigeuner was fehlt deinem Pferd heute? Na, Ich werde mich um das Tier kümmern. Du musst es unbedingt hier lassen. Geht nicht. Wir ziehen wieder raus in die Gruselheide. Muss aber sein. Es kann und darf nicht laufen. Der Wagen muss eben zurückbleiben. Du, ich werde deinem Vater die Polizei auf den Hals setzen, wenn er versucht, das Pferd einzuspannen, bevor es ihm besser geht. Also gut. Ich lasse den Gaul hier. Aber mein Vater wird sehr wütend sein. Führ ihn in den kleinen Stall hinüber. Ich komme sofort. Hey, George, Anne, ein Telegramm für euch. Kommen morgen. Zelten notfalls draußen. Hoffen auf ein handfestes Abenteuer. Julien und Dick. Sie kommen, sie kommen. Jetzt wird's lustiger hier. Im Haus ist aber bestimmt kein Platz für noch mehr Kinder. Nur zum Essen. Na, müssen Sie halt in einem der Ställe schlafen oder im Zelt. Ich überlasse das Ihnen. Alles in allem sind wir denn zehn. Ich, George, Henry und die Kleineren. Hans, Susanne, Alice, Rita und Willy. Schon am Nachmittag saßen die fünf Freunde gemeinsam draußen auf der Wiese. Es war so schön wie immer, wenn sie zusammen waren. Auch Timmy empfand es. Er machte schwanzwedelnd die Runde und beleckte die vier der Reihe nach. Hat sich eigentlich was Aufregendes ereignet? Könnt ihr uns nichts erzählen? Nein, nichts. Das Leben verläuft hier ziemlich ruhig. Das einzig Aufregende sind die Pferde. Nur der Name der Heide, die sich von hier zur Küste hinaufzieht, fiel uns irgendwie auf. Sie heißt Gruselheide. Gruselheide? Vermutlich gab ihr ein bestimmtes gruseliges Ereignis vor langer Zeit den Namen. <lacht> Heute besuchen nur noch Zigeuner die Heide. Tja, warum sie sich ausgerechnet die öde verlassene Gegend ausgesucht haben, weiß ich nicht. Na, die Zigeuner sind ein sonderbares Volk. Wisst ihr, dass sie immer Nachrichten für ihre folgenden Stammesgenossen hinterlassen? Zinken nennen sie diese Zeichen. Äste und Blätter nach bestimmten Gesetzen angeordnet. Oder sowas ähnliches, nicht? Ja, unser Gärtner zeigte mir vor unserer Gartentür so ein Zeichen. Er sagt auch, was das Zeichen bedeutete. Und was bedeutete es? Es hieß, hier nicht betteln. Geizige Leute. <lacht> ich komme, um das Pferd zu holen. Wisst ihr, wo es ist? Es kann noch nicht wieder laufen. Rittmeister Johnson sagte dir doch, dass es länger dauern wird. Was ist los? Warum weinst du? Mein Vater hat mich geschlagen, weil ich das Pferd hier gelassen habe. Ich muss das Pferd haben. Ohne Pferd darf ich nicht zurückkommen. Mein Vater schlägt mich halb tot. Ich komme mit zu deinem Vater und werde ihm die Sache erklären. Wo ist er denn? Dort drüben, hinter der Hecke. Ich gehe auch mit. Wie heißt du denn? Schnüff nennt mich mein Vater. Hast du keinen richtigen Namen? Doch, aber ich habe ihn vergessen. Schließlich begleiteten alle den kleinen Zigeunerjungen. Nicht weit entfernt wartete mit finsterem, unfreundlichem Gesicht ein Mann. Er hatte dichtes, krauses Haar. Und riesige Ohrringe baumelten von seinen Ohren herab. Ihr Pferd kann noch nicht wieder laufen. Morgen oder übermorgen können Sie es holen. Ich will es jetzt. Wir fahren heute Nacht oder morgen in die Heide. Warum so eilig? Die Heide läuft doch nicht weg. Können Sie nicht ein oder zwei Nächte warten und dann den anderen nachfahren? Hör mal, Vater, du fährst mit den anderen Wagen mit. Unseren Wagen bringe ich übermorgen mit Clip nach. wusste du denn den Weg finden, Kleiner? Kinderspiel. Sie werden mir zinken, leben Ein Schwall von üblen Schimpfworten ergoss sich über den armen Schnüffel, der sich duckte, als wären es Schläge. Dann machte der alte Gerd und schritt davon. Die Jungen schliefen im Stall einen tiefen, gesunden Schlaf, den auch das ruhelose, scheckige Pferdchen nicht zu stören vermochte. Die Stalltür war zugeklinkt. Plötzlich schreckte das Zigeunerpferdchen hoch und drehte den Kopf zur Tür. Die Klinke bewegte sich. Leise, ganz leise ging die Tür auf und ein Mann kam herein. Auch ohne Taschenlampe hatten seine scharfen Zigeuneraugen klipp das Pferd erkannt. Auf Zehenspitzen schlich er zu ihm hinüber, und stolperte über Juliens Füße, die aus dem Strohbett herausragten. Wer ist da? Was ist los? Hey Dick, wach auf! Wo ist die Taschenlampe? Die Stalltür ist offen, schnell Dick! Wo ist denn nur die Lampe? Aha, dieser Zigeuner! Schnuss Vater. Stehen Sie auf, aber sofort! Was machen Sie hier mitten in der Nacht? Ich hole Clip. Es ist mein Pferd. Oder etwa nicht? Sie wissen doch, dass das Pferd nicht laufen kann. Wollen Sie, dass es für immer lahmt? Ich habe meine Anweisungen. Ich muss meinen Wagen zusammen mit den anderen fahren. Wir gehen in die Heide. Lassen Sie sofort das Pferd los. Haben Sie denn gar kein Verantwortungsgefühl für ein krankes Tier? Heute Nacht nehmen Sie das Tier nicht mit. In ein bis zwei Tagen ist das Pferd wieder in Ordnung. dick. Geh und wecke den Rettmeister. Nein, weckt keinen. Ich gehe. Aber sorgt dafür, dass Schnüff mit dem Gaul bald nachkommt. Sonst weiß ich, wo ich den Schuldigen zu suchen habe. Verstanden? Wie ein Schatten huschte der Mann davon. Der nächste Tag versprach schön zu werden. Deshalb beschlossen die fünf Freunde, einen Tagesritt zu unternehmen. Wir sollten Henry mitnehmen. Ich finde es nämlich sehr unkameradschaftlich, sie allein bei den jüngeren Kindern zu lassen. Stimmt, ich bin ganz deiner Meinung. Anne, könntest du nicht George vorschlagen, dass wir Henry doch mitnehmen? Julian, Dick, ich habe nicht den Mut, George zu fragen. Das ist doch dumm. Man stelle sich vor, wir wagen nicht, sie zu fragen, ob jemand mitkommen darf. George wird lernen müssen, nachzugeben. Ich mag Henry. Sie ist ein netter Kerl. Hey, Henry! Hättest du Lust mitzukommen? Wir wollen den ganzen Tag mit den Pferden hinaus. Soll ich wirklich? Aber weiß George... Ich werde es dir gleich sagen. Wir haben dich nicht nur aus Höflichkeit aufgefordert, Henry, sondern weil wir dich wirklich gern dabei haben wollen. Julian verschwand und kam bald wieder zurück. George hat schreckliche Kopfschmerzen. Naja, glauben wir an ihre Kopfschmerzen und ziehen ohne sie los. Ich glaube, so bringen wir sie am schnellsten wieder zur Vernunft. Heide. Nichts als leuchtender Stechginster und Heidekraut. Hm. Sicher stammt der Name aus einer Zeit, als die Leute noch an Hexen und Spuk glaubten. Seht mal, da drüben eine Wagenkolonne. Na, das ist bestimmt kein leichtes Vorwärtskommen. Natürlich, die Zigeuner wollten doch heute abfahren. Sollen wir hinüberreiten und uns den Zigeunerzug ansehen? Oh ja, klar. Rechts schwenkt, mach! Guten Morgen! Schöner Tag heute. Wohin zieht ihr denn zur Küste? Geht euch nichts an. Schärft euch weg. Lasst uns in Ruhe. Wo sind die aber unfreundlich? Sie denken wohl, wir spionieren. Komm weiter, Henry. Vielleicht haben sie was zu verbergen. Ich habe keine Lust, meine Nase in ihre Angelegenheiten zu stecken. Wie böse sie gucken. Ich finde, wir sollten bald mal picknicken. Ja. Frau Johnson hat doch einen ganzen Rosinenkuchen mitgegeben. Da, was ist das? Kommt mal her. Sieht aus wie Eisenbahnschienen. Alt und rostig. Tatsächlich, hier sind wirklich Eisenbahnschienen. Ganz alte. Aber wozu in aller Welt liegen hier Schienen? Hm. Sie müssen ja irgendwoher kommen und irgendwo hinführen. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir das gleich mal nachprüfen? Oh ja! Mir nach! Vorwärts! Hey! <lacht> Tatsächlich Müllhain und nicht mehr weit bis zum Uzo. Reizt es euch nicht, diesen Schien einmal über die ganze Heide zu folgen? Oh, ja, ja, wir müssten es wirklich einmal tun. Aber ein andermal. Es ist schon spät. Wie wohl George den Tag verbracht hat. Für George war der Tag recht abwechslungsreich verlaufen. Zuerst hatte sie Rittmeister Johnson geholfen, Clips Bein neu zu bandagieren. Später tauchte Schnüff auf, in Gesellschaft eines kläffenden, schwarzen Wollknäuls. Was hat denn Timmy zwischen seinen Vorderpfoten? Das kann doch kein Hund sein. Das ist Liz. Sie befreundet sich mit jedem Hund. Liz, lauf los, lauf! <lacht> Ulgiger kleiner Kerl. Wann kann ich nun einen Clip haben? Mein Vater ist mit den anderen losgewahren. Und vielleicht morgen. Hast du eigentlich kein Taschentuch? Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden so auf die Nase hochziehen hören wie dich. Ich habe doch meinen Ärmel. Du bist doch ein Ferkel. Hier hast du ein groß rot weiß gestreiftes Taschentuch von mir. So geht das mit deiner Nase nicht weiter. Das ist ja ein Tuch für meinen Hals. Irrtum. Ein Tuch für deine Nase. Und du wirst es gefälligst gebrauchen. Was macht ihr eigentlich in der Heide? Naja, wir machen Besen und Körbe und... Ich weiß. Und verkauft sie. Was machst du da? Eine Zinke? Eine Zigeunernachricht? Was heißt das? Das Kreuz aus zwei Stückchen, Ein langes und ein kurzes. Das heißt, dass wir auf diesen Weg gezogen sind. Und zwar in die Richtung, in die das längere Ende zeigt. Aha, ganz einfach. Und was bedeuten die vier Stöckchen dahinter? Vier Stöckchen, vier Wagen. Gibt es noch mehr Zinkenschnüff? Natürlich. Wenn ich abfahre, lege ich so ein Zeichen. Ein großes Blatt und ein kleines Nebeneinander und kleine Steine drauf. Siehst du? Das bedeutet, ich und mein kleiner Hund sind abgefahren. Wenn nun mein Vater zurückkäme und er würde diese Blätter finden, dann wüsste er, dass ich mit meinem Hund abgefahren bin. Ist ganz einfach. Großes Blatt für mich, kleines Blatt für meinen Hund. Hallo, George. Hallo. hallo. Hallo. Du hast uns gefehlt. Wie geht's deinem Kopf? Tag, schniff, tag. Ja, Timmy, ist ja gut. Wir sind wieder da. Ach, du hättest doch mitkommen sollen. Es war ein herrlicher Tag. Ihr kommt spät. Habt ihr mich wirklich vermisst? Ja. ja ihr habt mir auch gefehlt. <lacht> Komm, hilf uns die Pferde versorgen. Das Abendessen wurde eine fröhliche Tafelrunde. Rittmeister Johnson, der bei den Kindern am Tisch saß, lauschte gespannt dem Bericht über die alten Eisenbahnschienen. Wir wohnen erst ein paar Jahre hier. Ich habe noch nie etwas davon gesehen oder gehört. Aber der alte Ben, der Hochschnitt, kann euch sicher mehr davon erzählen. Er hat sein ganzes Leben hier verbracht. Und das ist lang. Er ist über 80. Wie sieht eigentlich die Küste hinter der Heide aus, Herr Rittmeister? Wir sind Zigeunerwagen begegnet, die in Richtung Küste fuhren. Rau ist die Küste. Große, unzugängliche Klippen und Riffe, die sich bis ins Meer hinausziehen Ich kann mir nicht vorstellen, was die Zigeuner in diesen Landstrich locken sollte ja, Übrigens, sechs Pferde brauchen neue Hufeisen Bringt sie mir morgen früh zum Hufschmied, ja? Oh, eine richtige alte Schmiede, wie romantisch! Bringt die Pferde zu Jim hinein. Dürfen wir sie etwas fragen? Wie machten gestern einen Ritt in die Gruselheide. Ist in der Heide mal was Gruseliges geschehen? Na, und was ist da draußen schon alles geschehen? Leute verschwanden und kamen nie wieder. Als mein Vater ein Junge war, da hieß sie Nebelheide. Wegen der Nebel, die von der Küste aufsteigen und sich in der Heide festhängen, so dass man oft nicht die Hand vor den Augen sieht. Ja, ich habe mich mal verirrt in einem solchen Nebel. Und Angst hatte ich, das brodelt um einen herum und berührt einen überall mit kalten, nassen Fingern. Der Nebel versucht, einen festzuhalten. Oft ist er ganz plötzlich da. Nur so ein Nebel kann tagelang anhalten. Und wenn man sich in der Heide verirrt, Dann ist man verloren und kommt niemals zurück. <lacht> naja, lacht nur. Aber ich weiß es, Kinder. Frau Bark kam von einem Sommerspaziergang nicht mehr heim. Ebenso der kleine Victor, der beim Spielen in die Heide lief und danach nie mehr gesehen wurde. Warum heißt sie jetzt Gruselheide? Das heißt sie schon 70 Jahre lang. Damals baute die Familie Bartel die kleine Eisenbahn über die Heide. Sie wissen also etwas von den Schienen. Die Bartel-Familie war zahlreich, große, kräftige Burschen waren es. Ich war damals noch sehr klein. Ich hatte Angst vor ihnen. Nun, der Den, einer von ihnen, fand eine mächtige, große Sandgrube. Und da es neun oder zehn starke Bartels gab beschlossen sie, ein Geschäft daraus zu machen. Sie verdienten eine Menge Geld. Und dann fingen sie eben an, die Schienen zu legen, auf denen eine Lok mit Wagen den Sand beförderte. Was geschah mit der Eisenbahn? Heute sind die Schienen von Heidekraut und Gras überwachsen. Das hängt mit den Zigeunern zusammen, die in der Heide waren, damals schon. Die Zigeuner sollen damals Streit bekommen haben mit den Bartels. Die Zigeuner rissen ein Stück aus dem Schienenstrang heraus und die kleine Lok polterte darüber und stürzte um. Die Bartels waren Fuchs Wild, sie schworen sofort Feuer an, jeden Zigeunerwagen zu legen, der sich in der Heide blicken ließe. Und die Zigeuner? Schafften es die Bartels, sie aus der Heide zu verjagen? Ja, nun, die Zigeuner lassen sich auch nicht alles gefallen. Und eines Tages waren alle Bartels verschwunden. Keiner kam nach Hause zurück. Nicht ein einziger. Was geschah denn eigentlich? Es geschah, als der Nebel dick in der Heide hing. Niemand ging an solchen Tagen dorthin. Nur die Bartels. Sie brauchten ja nur den Schienen zu folgen. Sie arbeiteten bei Nebel genauso in der Sandgrube wie sonst. Eines Nachts sah man, äh, wie 20 oder mehr Zigeunerwagen durchs Dorf schwanken, und in dem dicken Nebel in der Heide untertauchten. Und am nächsten Morgen zogen die Bartels durch den Nebel zu ihrer Sandgrube. Sie kamen niemals wieder. Keiner von ihnen. Ja, aber was geschah nun wirklich? Ja, Suchtrupps wurden ausgeschickt, als der Nebel sich aufgelöst hatte. Aber sie fanden keinen der Bartels. Ich vermute, dass die Zigeuner damals den Bartels aufgelauert und sie über die Klippen hinab ins Meer gestürzt haben. Wie schrecklich! Hey, Großvater, hör auf mit deinem Geplapper und lass die Kinder mal zu mir reinkommen. Ich hab schon fast alle Pferde beschlagen. Na, denn geht, Kinder. Geht jetzt zu Jim und seht zu, wie die Funken fliegen. Besprechen. Ach, was ist los? Sag bloß nicht, dass George und Henry wieder Krach miteinander haben. Nein, nein, etwas ganz anderes. Es kommen Gäste, vier Kinder, bevor die anderen abreisen. Aha. Frau Johnson ist in großer Verlegenheit und Wieso? ich überlege, wie wir ihr helfen könnten. Das ist doch ganz einfach. Wir nehmen unsere Zelte und etwas zu essen und Zelten draußen in der Heide. Ja. Etwas Schöneres gibt es oh, doch gar nicht. Oh Stimmt. ja. Oh, Dick, das ist eine wundervolle Idee. Frau Johnson ist uns los und wir verleben eine herrliche Zeit dort draußen. Das nennt man zwei Fliegen mit einem Schlagtreffen. Wir sollten heute schon gehen, Julien, damit wir aus dem Wege sind, wenn die neuen Kinder ankommen. Ich werde sofort alles mit Frau Johnson besprechen und Proviant einpacken. Ein Glück, dass ihr alle so verfressen seid. Da müsst ihr bald zurückkommen, neuen Proviant zu holen. In welche Richtung geht ihr denn? Den Schienen nach? Ja, wahrscheinlich, um zu sehen, wohin sie führen. Und sie sind eine gute Leitlinie. Wenn wir uns an sie halten, können wir uns nicht verlaufen. Die Sonne brannte heiß vom Himmel. Alle waren schwer beladen. Sogar Timmy schleppte eine Schachtel voll Hundekuchen auf den Rücken gebunden. Weiter und weiter ging ihr Weg den Schienenstrang entlang. Nalu, hier ist das Ende. Die Schienen sind herausgerissen. Vielleicht tauchen sie da hinten wieder auf. Hallo, eine riesengroße Grube voll herrlichem Sand. Ich habe die Schienen gefunden. Hier, fast ganz von Sand zugedeckt. Sie sind so verrostet, dass sie zerfallen, wenn man drauf tritt. Kommt, wir verfolgen sie zurück. Was ist das da für ein großer Klotz? Wo? Dort drüben im Ginsterbusch. Hm. Ach, die Lokomotive. Die kleine Lok, von der uns der alte Ben erzählt hat. Sie muss über die Lücke im Schienenstrang geschossen sein sich überschlagen haben und, und hier gelandet sein. Im Laufe der Jahre sind die Ginsterbüsche darüber gewachsen. Ja. Seht euch mal den Schornstein an und den dicken kleinen Dampfkessel. Diese Lok hätte man nur mit einem Kran oder einer Maschine bewegen können. Die Kraft von zehn Männern würde nicht ausreichen dafür. Mhm. Aber die Sandgrube, wirklich, kein schlechter Platz zum Zelten. Mhm. Der Sand ist trocken und weich. Hier sind wir sogar windgeschützt. <lacht> oh ja, lasst uns hier bleiben. Wir machen es uns erstmal in dem weichen, warmen Sand gemütlich. Ganz allein, wir fünf. Sonst keine Menschenseele weit und breit. Was ist los, Timmy? Das ist Liz. Wo kommst du denn her? Hey, Schnüff, komm heraus raus aus deinem Versteck. Ich höre dich. Hast du dein Taschentuch nicht dabei? Was tust du hier? Du bespitzelst uns doch hoffentlich nicht. Nein, unser Lager ist ziemlich nah von hier. Liz flitzte dir da und ich hinterher. Sie werden euch finden. Sie finden immer alles. »Du musst unbedingt deinen Mund halten. Wir sind gern ungestört.« »Hier, George. Mein Taschentuch ist immer noch nicht schmutzig.« »Sollte es aber sein. Ist für deine Nase.« Hui, lass den Ärmel weg.« »Hau ab jetzt, Schniff. Verstanden?« »Wenn du kommen willst, dann melde dich durch Pfeifen an. Schleich dich ja nicht wieder an.« Julian, Dick, N und George packten ihre Rucksäcke aus und verteilten die Sachen in verschiedene Sandlöcher, in denen im Sommer sicher hunderte von Mauerseglern nisteten.« Sie legten sich ziemlich früh zur Ruhe. Die Jungen auf die eine Seite der Grube, die Mädchen auf die andere. Am Himmel stand eine schmale Mondsichel zwischen unzähligen Sternen, die die Nacht erhellten. Plötzlich richteten sich Timmys wachsame Ohren auf. Hey Dick, was ist das? Ein Flugzeug? Es wird doch nicht nachts in der Gruselheide landen wollen. Komm, wir klettern mal aus der Sandgrube. Da, tatsächlich, ein Flugzeug. Es sieht sehr niedrige Kreise. Es will doch wohl nicht landen. Da, es kommt wieder. Sieh mal, was ist das für ein Licht da drüben? Siehst du es? Es muss in der Nähe des Zigeunerlagers sein, die Richtung in der Schliff abgehauen ist. Hm. Ein Feuer ist es nicht. Vielleicht ist es ein Leitlicht für das Flugzeug. Es scheint über diesem Licht zu kreisen. Weg! Und ich weiß nicht mal, wie es aussah. Nur, dass es sehr klein war. Es zog ein paar Kreise und flog wieder davon. Woher mag es wohl gekommen sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Zigeuner und Flugzeuge passen irgendwie nicht zusammen. Ja, ob die Zigeuner überhaupt was damit zu tun haben? Das Licht, es erlöscht jetzt sie. Ich glaube, wir sollten morgen ein wenig auskundschaften, was für ein Licht das war. Seltsam. Es muss doch irgendein Signal für das Flugzeug gewesen sein. Ach, lass uns doch nachsehen, wo es war. Wir werden sehen. Am besten gleich morgen. Komm jetzt wieder in die Sandgrube zurück. Es ist kalt hier draußen. Gut, dass die Mädchen nicht wach geworden sind. Timmy war auch musterhaft still. Ein Glück, dass er das Flugzeug nicht angebellt hat. Braver, Timmy. Am nächsten Morgen gingen die Jungen in die Richtung, in der sie das Licht entdeckt hatten. Nach einem halben Kilometer schon sahen sie das Lager der Zigeuner und hielten sich im Schutz großer Ginsterbüsche. Ich wette, dass sie es waren, die das Licht angezündet hatten. Ich glaube, es war etwas links vom Lagerplatz. Ich kann nichts entdecken. Ich erwartete eine große Feuerstelle oder so etwas. Was ist in dem Loch da drüben? Sieht aus wie eine kleine flache Sandgrube. Ich bin sicher, dort war das Licht. Vorsicht, dass uns niemand sieht. Tatsächlich, das ist eine Lampe, eine ganz starke Lampe. Wie ein Leitfeuer auf der Landebahn vom Flugplatz. Und so etwas finden wir hier. Wie kommen die Zigeuner zu dieser Lampe? Warum geben sie einem Flugzeug Signale, das überhaupt nicht landet? Ein einziges großes Rätsel. Komm, wir wollen die Sache mal genauer untersuchen. Nichts. Nur eine schwache Spur, die in den Sand... Was macht ihr hier? Wir zählten ein paar Nächte in der Heide. Und wir hörten letzte Nacht ein Flugzeug, das tief kreiste. Wir sahen auch ein Licht, das die Maschine zu leiten schien. Und nun wollten wir sehen, was das war. Haben Sie die Maschine gehört? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na und? Täglich fliegen Maschinen über die Heide. Diese Lampe hier fanden wir. Was für eine Lampe? Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie die Lampe nicht kennen. Wir wissen von keiner Lampe was. Das ist unser Lagerplatz seit vielen Jahren. Und wir kümmern uns um nichts und niemand. Und wir möchten keinen raten, sich um uns zu kümmern. Schon gut, schon gut. Wir zelten ja nur ein oder zwei Nächte hier in der Heide. Wir werden nicht mehr in die Nähe des Lagers kommen. Vater, die zwei sind in Ordnung. Du weißt doch, unser Kipp bekam ein heiles Bein auf dem Gutshof. Sie sind in Ordnung. Ah. Lassen Sie das Türke Kind normal. in Ruhe. Sie haben kein Recht, das so zu behandeln. Herbeilaufende Frauen begannen auf Schnüffs Vater einzuschimpfen. Er schrie zurück und bald war eine laute Streiterei im Gange. Eine günstige Gelegenheit für Julien und Dick zu verschwinden. George, aufwachen. Dick? Nice. Brennt die Lampe wieder? Ach, ja. Tatsächlich. Ist das aufregend? Timmy wird doch nicht bellen? Ach, bestimmt nicht. Er war gestern mm. Abend auch ganz still. Mm. Kluger Hund. Mm. Fein. Die Maschine kommt näher. Und jetzt ist sie genau über dem Und Guck, sie setzt zur Landung an. Hörte, die Maschine fliegt jetzt sehr tief ihre Kreise. Oh, ich habe Angst. Was ist das? Ein Glück. Explodiert es bis jetzt noch nichts. Aber was um Himmels Willen wirft das Flugzeug denn ab? Und warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Traum. Hm. Nein, nicht mal ein Traum könnte so schlecht sein. Da hocken wir nun wie Kaninchen in Sandlöchern in der Gruselheide, während ein Flugzeug rings um uns herum etwas fallen lässt. Und alles mitten in der Nacht. Grässlich. Das liegt ab. Es steckt hoch. Weg ist es. Als wir vorhin oben auf der Grube standen, glaubte ich schon, die Maschine nimmt meinen Kopf mit. So tief flog sie. Na, seht mal her. Ein festes, flaches Paket. Oh. Wasser verpackt. Ob das Schmugglerware ist? Was wird wohl in den Paketen sein? Zigaretten? Dann werden sie nicht so schwer. Nein. So. Die Fäden werden ab. Hier. Leuchte mal dick. Dann? Noch ein Papier. Ein Karton. Mann, ist das spannend. Augenblick. So. Die Fäden werden auch ab. Was ist das? Dünne Papierscheine. Dutzende und Dutzende zusammengebündelt. Nein, sowas. Seht doch hier, amerikanisches Geld. Oh. Dollarnoten. Oh, oh. Leuchte doch näher, Dick. 100-Dollar-Scheine. Ist das bestimmt kein Traum, Julian? Hm. Da liegen nun tausende von Dollars um uns herum. Ein Traum, der solches Vermögen wert ist, gibt es bestimmt nicht oft. Nein. Julian, ist das nicht das Klügste, die Pakete alle einzusammeln? Das tun wir natürlich. Allmählich wird mir alles klar. Die Schmuggler kommen in einem Flugzeug von Frankreich herüber und werfen die Pakete an einer vorher vereinbarten, verlassenen Stelle in der Heide ab. Die Zigeuner müssen die Lampen bedienen und die Pakete einsammeln und irgendwo hinbringen. Listig. <lacht> Los, jetzt sammelt die Pakete auf und dann ab zum Gutshof. Ja. Die Zigeuner werden kommen, daran ist kein Zweifel. Los, wir müssen bis dahin verschwunden sein. Holt die Decken. <lacht> Glück, dass die Decken fest und groß sind. 60 Pakete haben wir gefunden. 30 in meiner So, Ich habe meinen Packen fertig. Du auch, Julien? So. Ja, ich jetzt auch. Kommt jetzt, Ben George. Wir müssen unbedingt fort, bevor die Zigeuner kommen. Schnell. Bleibt hinter uns. Wir gehen den Schienen entlang. Alles andere lassen wir hier. Mhm. Schnell, ich höre Stimmen. Um Himmels Willen, schnell. Oh, wer Stehen bleiben. Ich sehe niemanden. Nein. Aber Julian, alles ist so seltsam. Was ist los? Mhm. Julian, bleib stehen. Irgendetwas stimmt nicht. Seltsam? Das ist der Nebel. Die Sterne sind schon nicht mehr zu sehen. Oh. Und deshalb ist es plötzlich so finster. Nebel? Doch nicht dieser schreckliche Nebel, der manchmal über die Heide kommt? Oh, Julian, ist es das? Ich fürchte ja. Er kommt vom Meer her. Schmeckt dir das Salz? Der wird von Minute zu Minute dichter. Ein Glück, dass wir auf den Schienen sind. Was sollen wir tun? Sollen wir weitergehen? Ich schlage vor, wir verstecken das Geld hier irgendwo und holen die Polizei. Wenn wir uns immer auf dem Schienenweg halten, kann uns nichts geschehen. Die Zigeuner verfolgen uns in diesem Nebel sicher nicht. Ja, so machen wir es. Die Pakete sind ohnehin zu schwer für eine lange Strecke. Aber wo wollen wir das Geld verstecken, Julian? Ich weiß einen guten Platz. Die alte Lok? Wollen wir nicht alles in den langen Schornstein stopfen und Sand drauf holen? Ja, Eine grandiose Idee. Darauf wäre ich nie gekommen. Genial. Ihr Mädchen braucht nicht die ganze Strecke bis zur Lok mit zurückzugehen. Setzt euch hier auf die Schienen und wartet auf uns. Gut. Mhm. Wir kommen sofort wieder. Timmy, du passt auf die beiden auf, ja? Aber bringt die Decken wieder mit. Es ist sehr kalt in diesem ja. Nebel. Ja. Die Jungen stolperten den Weg zurück, den sie eben gekommen waren. Der Nebel war undurchdringlich und schien immer dicker zu werden. Jetzt verstehe ich, was der alte Ben meinte, als er sagte, der Nebel habe kalt und nasse Finger. So, wir haben es ja schon geschafft. Hier ist das Ende der Schienen. Die Lok muss dort drüben sein, mhm. ein oder zwei Meter entfernt. Leuchte hierher mit der Lampe dick. Okay. Ja, so. Ah, da sind die Hebel und Griffe, siehst du? Jetzt müssen wir um die Maschine herum zum Schornstein. Da ist er. Ja. Und nun an die Arbeit. So eine Unmenge Pakete. Hoffentlich passen alle rein. Bestimmt. Ruf, Ausschüttel. So. Auch das hätten wir. Mhm. Und jetzt bedecken wir das Ganze mit Sand. Okay. Und jetzt ziehe diesen Ginsterzweig über den Schornstein. Hörst du etwas von den Zigeunern? Nein, nichts. Wie still es ist. Nimm meine Hand, damit wir uns nicht verlieren. Hast du schon jemals so einen Nebel erlebt? Man sieht nicht mehr seine eigenen Füße. Hier ungefähr müssten wir zu den Schienen abbiegen. Aber wo sind sie? Ach ja, ich hab sie ja schon. Ach, gut. Nein, doch nicht ein Stück Holz. Ja. Bleibe um Himmels Willen bei mir, Julien. Ja. Wir müssen die zwei oder drei Schritte vom Ginsterbusch zu den Schienen falsch gelaufen sein. Ach, Jetzt ist es geschehen. Ich sehe keinen anderen Ausweg, als zu warten, bis der Nebel sich auflöst. Aber die Mädchen... Ach, ich glaube, um die Mädchen brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Sie haben Timmy. Er kann sie auch bei Nebel zum Gutshof zurückführen. Auch bei Nebel finden sich Hunde zurecht. Anne und George waren zu dieser Zeit tatsächlich schon unterwegs zum Gutshof. Sie hatten gewartet und gewartet und gefroren. Und dann waren sie besorgt aufgebrochen. Irgendetwas ist bestimmt geschehen. Wir müssen Hilfe holen. Oh, pass bloß auf, dass wir die Schienen nicht verlieren. Wir haben hier ein Glück dicht, Timmy. Anne, die Schienen hören auf. Was? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie hier so stark beschädigt waren. Nein, das bedeutet, wir sind das ganze Stück zurückgegangen. Irgendwo hier muss unser Lager sein. Timmy zerrt uns in die Sandgrube. Halt meine Hand fest, Ann. Brava, Timmy. Hier haben wir unsere Decken und können warten, bis der Nebel sich auflöst. Ach, ich friere und bin schrecklich müde. Ach, ich auch. Brr, dieser Nebel ist schrecklich kalt und nass. Was ist los, Timmy? Timmy, was ist los? Timmy, komm zurück! Timmy! Timmy, Timmy, wo bist du? Bist du verletzt? Du kommst jetzt mit. Wir haben euch gewarnt, in der Heide herumzuschnüffeln. Wo ist mein Hund? Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich gab ihm nur eins auf Kopf. Er weiß erstmal von nix. Und wenn du vernünftig bist, kannst du ihn zurückhaben. Za so, und jetzt komm. Fassen Sie mich nicht an. Aber, aber das sind ja gar nicht die beiden Jungen. Das ist ein Junge und ein Mädchen. Beide nicht so groß wie die anderen. Wir sind zwei Mädchen. Und wo sind Jungens? Das wissen wir nicht. Wir waren alle auf dem Weg nach Hause und haben uns im Nebel verloren. Habt ihr das Flugzeug gehört und gesehen, dass es etwas abwarf? Natürlich. Habt ihr das aufgehoben? Oh ja, ein paar Pakete. Was war drin? Wissen Sie es? Das geht euch nichts an. Was habt ihr mit den Paketen gemacht? Die Jungs wollten sie verstecken und gingen im Nebel damit davon. Aber sie kamen nicht zurück. Und wo haben die Jungs die Pakete versteckt? Woher soll ich das wissen? Ich habe von den Jungs nichts mehr gehört und gesehen, seit sie im Nebel verschwanden. Führt die Mädchen weg! Bringt sie in die hintere Höhle und bindet sie fest. Vielleicht fällt euch morgen wieder ein, wo die Pakete sind. Es war muffig und heiß in der Höhle. In war zu müde, um auch nur einen Gedanken zu fassen. Aufrecht an einem Pfahl sitzend, den Strick um den Bauch, den harten Knoten im Rücken, schlief sie ein. In George nagte die Angst um Timmy und hielt den Schlaf fern. Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Oh Schnüff, ich war hier auch schon manchmal angebunden. Wo ist Timmy? Schnell sag, es geht ihm gut. Er hat nur eine böse Wunde am Kopf. Ich habe sie ausgewaschen. Ich hatte Angst, ihn mitzubringen. Mein Vater hat ihn ganz nah bei sich angebunden, aber ein Messer habe ich euch gebracht. Danke, Schnüff. Ich habe etwas vor und du musst mir dabei helfen. Ich habe Angst. Ich habe zu viel Angst. Ich schenke dir ein Fahrrad, ein rotes vielleicht, mit silbernen Griffen. Ich wünsche mir schon immer ein Fahrrad und ich möchte in einem Haus wohnen und mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Was soll ich tun? Ich will einen Zettel schreiben. Du musst ihn an Timis befestigen und ihn dann freilassen. Er wird mit dem Zettel zum Gutshof laufen. Dann wird mein N und mich befreien. Und du bekommst das schönste Fahrrad der Welt. Mein Vater, wenn ihr die Seile durchschneidet und flieht, lege ich euch Zinken. Passt darauf auf, verschwindet in die Höhle nebenan und warte, bis mein Vater weg ist. Dann hole ich Timmy. Habt ihr Schniff gesehen? Wenn ich ihn hier finde, verprügel ich ihn, bis er schreit. Schniff? Er ist nicht hier. Hey, was schreibst du da? Du willst Hilfe holen, hm? Und wer bringt den Zettel für dich weg? Schniff? Nein! Du kannst einen anderen Zettel schreiben, an die zwei Jungen, und ich sage dir, was du schreiben sollst. Den Jungen geschieht nichts. Ich will nur die Pakete, die sie versteckt haben. Ein Augenblick! Wie wollen Sie den Zettel zu den Jungen schicken? Sie wissen doch nicht, wo sie sind. Tja, wie machen wir das? Es gibt eine Möglichkeit. Man muss den Zettel am Halsband meines Hundes befestigen und ihn losschicken, die Jungs zu suchen. Er tut immer genau, was ich ihm befehle. Gut, dann schreibe also, wir sind gefangen, folgt Timmy, er wird euch zu uns führen. Dann könnt ihr uns retten. So, und dann schreibe deinen Namen darunter. Hun sie jetzt mein Hund? Der Zigeuner drehte sich wortlos um und ging. George frohlockte. Der würde sich noch wundern, den wollte sie schon überlisten. Zehn Minuten später erschien Schnüffs Vater mit Timmy. An dessen Kopf klaffte eine hässliche Wunde. Er tappte auf unsicheren Beinen zu George, die ihn zärtlich umarmte. Der Zigeuner streckte seine schmutzige Hand nach dem Zettel aus. Wir sind gefangen. Folgt Timmy, er wird euch zu uns führen. Rettet uns. George? Heißt du wirklich George? Hm. So. Binde ihm den Zettel ans Halsband und schick ihn los. Timmy, gut so. Bring den Zettel zu Henry. Geh jetzt. Such Henry. Henry! Wäre es nicht besser, du würdest ihm auch den Namen des anderen Jungen sagen. Nein, nein, ich will Timmy nicht verwirren. Henry. Henry! Ich bringe die Jungen hier herunter, sobald sie mit dem Hund kommen. <lacht> die Fesseln los Denk aber daran dass wir die Stricke wieder um uns legen wenn jemand kommt George und Anne lagen in der heißen, stickigen Höhle in unruhigem Schlaf. Da, Dritte. Sie banden hastig die Stricke um den Bauch, George knipste die Taschenlampe an. Timmy, da bist du ja. Du hast Hilfe geholt. Henry, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Hast du Rittmeister Johnson mitgebracht? Nein, er ist heute Nacht nicht zu Hause, aber Willy ist dabei. Wir kamen mit den Pferden, darum sind wir so schnell hier. Timmy führte uns großartig. Er hat mich sofort gefunden und geweckt. Wenn wir hier heraus wollen, dann müssen wir sofort los. Solange die Zigeuner noch schlafen. Timmy wird uns wohl aus dem Berg wieder hinausführen. Alleine schaffen wir es nicht. Das ist ja der reinste Irrgarten. Eine Höhle an der anderen. Komm, Timmy. Oh, er ist krank. Er kann nicht aufstehen. Armer, oh, lieber Timmy. Kannst du ihn tragen, George? Hm. Vielleicht macht ihn die frische Luft wieder munter. Hier ist zum Ersticken. <lacht> Aber wie kommen wir denn hier heraus? Die nächste Gabelung finden wir schon. Hm. Hm, rechts oder links? Seht, eine Zinke. Von Schnüff gelegt, damit ah. wir hinausfinden. Ja, zwei Stöcke, ein kurzer, ein langer. Kreuzförmig übereinander gelegt. Interessant. Aber was bedeutet das? Wir müssen in die Richtung gehen, in die das längere Ende zeigt. Hoffentlich hat Schnüff an allen Ecken und Abzweigungen Zinken gelegt. Ah, Wieder ein Kreuz. Hier entlang müssen wir gehen. Okay. Das wieder eine Zinke. Also diese Abzweigung. Und so ging es weiter, bis sie glücklich aus dem Berg ins Freie traten. Fast freudig begrüßten sie den Nebel, bedeutete er doch, dass sie nicht mehr im Berg gefangen waren zappelte plötzlich. Die frische, kühle Luft hatte ihn wieder munter gemacht. Er verlangte, zu Boden gesetzt zu werden, was George dankbar tat. Mit Gebell schoss er davon zu den Pferden und führte dann auf schnellstem Weg Reiter und Pferde zum Gutshof. Julian und Dick saßen lange in dem Busch. Als sie beim Licht der Taschenlampe feststellten, dass es Viertel vor fünf war, kletterten sie feucht und steif heraus und blickten in das Dunkel der Nacht, durch das der Nebel noch immer in dicken Schwaden zog. Komm, wir wollen gehen. Ich habe meinen Kompass dabei. Wenn wir genau nach Westen wandern, müssten wir an den Rand der Heide kommen. Irgendwo in der Nähe von Mühlheim. Oh, diese blöde Taschenlampe, bald geht sie aus. Oh. Die Batterie ist alle, dummes Ding. Wir müssen doch auf den Kompass sehen. Himmel! Beinahe wäre ich gestürzt! Aber da, die Schienen. Ich wäre beinahe über die Schienen gestürzt. Ach, wir haben sie wieder. So ein Glück. Das ist wirklich ein Glück. So nah waren wir dran und wussten es nicht. Wir könnten schon seit einer Ewigkeit wieder im Gutshof sein. Hm. Hoffentlich sind die Mädchen gut angekommen und haben keinen Alarm geschlagen, wegen. Aber die Betten von N. und George waren leer, als Julian und Dick erschöpft kurz vor sechs im Gutshof eintrafen. Henrys Bett war zwar zerwühlt, aber leer. Sie gingen zu Willis Zimmer. Auch der ist weg. Ja. Wo sind sie nur alle? Wir wollen den Rittmeister wecken. Rätselhaft. Er ist auch nicht da. Aber vielleicht Frau Johnson. Frau Johnson? Die Mädchen sind nicht da. Schrecklass nach. Vielleicht haben sie sich in der Gruselheide rettungslos verirrt oder. Oder sie sind den Zigeunern in die Hände gefallen. Ich, ich muss sofort meinen Mann anrufen. Und die Polizei. Ja. Während sie noch mit Julien und Dick am Telefon stand, hörte man Pferdegetrappel im Hof. Verwundert stürzten alle aus der Tür. Ach, da seid ihr. Ja, was für ein Glück, Anne George. Und Timmy. Hallo. Na? Da sind ja auch Henry und Willy. Hä, was hat das zu bedeuten? Was ist mit Timmy? Er ist verwundet. Oh. Seht mal da, die Sonne. Oh. Die Sonne. Hurra, die Sonne scheint. Der Nebel geht weg. Timmy. Timmy, jetzt wird alles wieder gut. Ja, Ja, was ist denn mit Timmy? Die Wunde müsste eigentlich genäht werden. Ja, aber sie scheint schon zuzuhalten. Oh, armer Timmy. Wie gemein, einen Hund so zu schlagen. Mein Mann, die Polizei. Ach je, oh, es tut mir leid, dass ich sie hergerufen habe. Die Mädchen sind eben wohlbehalten wieder eingetroffen. Aber was eigentlich los war, das weiß ich noch nicht. Einen Augenblick, bitte. Ich glaube, wir brauchen die Polizei doch... Uns ist etwas ganz Seltsames zugestoßen draußen in der Gruselheide. Ja, und? Erzählen Sie, junger Mann. Julian erzählte nun alles, was sie in der Gruselheide erlebt hatten. Vom Zelten, vom Flugzeug, dem Leuchtsignal, den Paketen. Das Interesse des Beamten wuchs. Unzählige Hundert-Dollar-Scheine. Ja, diese sind alle falsch. Nun wissen wir Bescheid. Das erklärt vieles. Vieles, was uns Kopfschmerzen bereitete. Die Bande hat ihr Hauptquartier in der Nähe von London. Und sobald sie die Ware von der Druckerpresse in Nordfrankreich durch die Zigeuner erhalten hat, bringen die Gauner das Geld hier in Umlauf. Wir wissen von dieser Bande schon seit einiger Zeit, doch nicht genug, um zuzugreifen. Und wo habt ihr die Pakete versteckt? Hoffentlich an einem sicheren Ort. Aber sicher. Tüchtig, diese Kinder. Ich werde meinen Bruder rufen, er soll mitkommen. Hey D, komm mal her. Ja. Du wirst ein paar sehr interessante Neuigkeiten hören. Wir wollen jetzt zu unserem Versteck. Ah. Zu unserem wunderbaren Versteck. Was, und wir sollen hier bleiben? Oh nein, Anne und ich wollen auch mit. Genau, ja. und Henry auch. Hey, Schniff, wo kommst du denn her? Ich bin ihnen davongelaufen. Ich kann nicht mehr zu meinem Vater zurück. Er würde mich totschlagen. Er hat die Zinken entdeckt und hat mich über die ganze Heide gejagt. Aber er hat mich nicht erwischt. Du hast mir ein Fahrrad versprochen. Du bekommst ein Schniff. Wenn du uns nicht die Zinken im Berg gelegt hättest, wäre uns die Flucht nie gelungen. Und du hast gesagt, ich könnte in einem Haus wohnen und mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Dein Vater wird wahrscheinlich ins Gefängnis wandern müssen wegen dieser Fälschungsgeschichte. Er ist bestimmt der Redelsführer, der die Zusammenkünfte mit der Bande vereinbart hat. Es steht also Schniffs Wunsch nach einem Haus nichts im Wege. Wir müssen uns doch fertig bringen, ein gutes Heim für ihn zu finden. Aber klar. Und ab die Post in die Gruselheide. Einschließlich Rittmeister Johnson und Willi waren es neun Leute, die sich auf den Weg in die Gruselheide machten. Timmy war der zehnte im Bunde. Er trug einen riesigen Verband um den Kopf und kam sich sehr wichtig vor. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer Wir sind jedem Rätsel auf der Spur Wir lösen Sie Glaub mir!